Розділ 11. Палац із зеленої порцеляни. Опівдні ми підійшли до палацу з зеленої порцеляни. Він був незаселений і лежав у руїнах. У вікнах лише подекуди зосталися шибки, а на землі валялися великі шматки зеленої облямівки, що повипадали з поіржавілих металевих храм. Палац стояв на мурішку на вершині високого пагорба. Перед тим, як увійти до будівлі, я глянув у північно-східному напрямі і дуже здивувався, побачивши щось ніби річки, а може і затоку, там, де, на мою думку, мусили колись бути Вонсворт і Беттерсі. І тоді я подумав, які зміни могли статися за цей час із морськими істотами. Але розмірковував про це недовго. Як виявилося, Палаце справді був із порцеляни. На фасаді його виднівся якийсь напис невідомою мовою. Мені спало на думку, наївний же я був, що розібрати цей напис могла б допомогти мені віна. Та вона, а це було дуже прикро, не мала ніякого уявлення про письмо. Здається, я вбачав у ній більше людського, ніж вона на те заслуговувала. Мабуть, в тому, що ставилася вона до мене занадто по людському. Величезні половинчасті парадні двері палацу були розламані і стояли отвором, а за ними, замість звичайного вестибюля, ми побачили довгу галерею, освітлювану з боку вікнами. З першого ж погляду це нагадало мені музей. Паркетну підлогу вкривав грубий шар пилюки і таким же сірим покриттям лежали рядами найрізноманітніші речі. Посеред галереї стовбичила якась дивна висхла фігура, очевидно, нижня половина велетенського кістяка. По його кривих ногах я здогадався, що то була давно вимерла тварина з роду мегатеріїв. Долі поряд з нею в густій пилюці лежали череп і верхня частина скелета. На тому місці, куди з продірявленого даху стікала вода, Валялися зовсім зотлілі кістки. Далі ми знайшли велетенський скалет бронтозавра. Це підтверджувало моє припущення, що тут був музей. Під стіною галереї були, наче якісь перекошені полиці. Обтрусивши з них пил, я впізнав старі знайомі засклені шафи наших часів. Видно, вони були герметично закриті, бо речі тут збереглися добре. Мені стало ясно що ми знаходимося серед руїн Велетенського музею, схожого на Південно-Кенсінгстонський, але побудованого значно пізніше. Тут, очевидно, був відділ палеонтології, дуже багатий на викопні тварини. На жаль, неминучий процес розкладу, хоч і позбавлений завдяки знищенню бактерій та грибків 90% своєї сили, поволі, але неухильно нищив ці скарби. Тут і там я бачив сліди перебування в музеї маленьких людей. Деякі з експонатів було поламано, а деякі понанизувано на очеретини. Подекуди вітрини понищено. То була, як я гадав, робота морлоків. Навкруги стояла тиша. Порох притишував звуки наших кроків. Віна, яка тим часом бавилася, катаючи по нахиленому склу вітрини морського їжака, Підійшла до мене, зупинилася поруч і тихенько взяла за руку. Цей пам'ятник зниклої інтелектуальної доби так вразив мене, що спершу я й не подумав про користь, яку міг би мати з нього. Я навіть на якийсь час забув про свою машину часу. Судячи по розмірах, у палаці з зеленої порцеляни повинна була міститися не тільки палеонтологічна галерея. Може, в ньому був і історичний музей, а може навіть бібліотека. Для мене, в моєму становищі, це було б набагато цікавіше, ніж геологічна виставка часів занепаду. Оглядаючи далі палац, я натрапив на коротку галерею, що йшла під прямим кутом до першої. Тут, певно, були мінералогічні колекції, і шматок сірки відразу навів мене на думку про порох. Проте м'я ніде не міг знайти сліду селітри або яких інших азотно-кислих солей. Безсумнівно, вони розпорошилися вже багато віків тому, але сірка не давала мені спокою і навертала до всіляких міркувань. Решта речей у цій галереї, дарма що в цілому вони збереглися найкраще, не викликала в мене великого інтересу. «Я не фахівець, мінералох» і тому подався до іншого напівзруйнованого крила будівлі, що йшло рівнобіжно з першим. Воно, очевидно, було призначене для натуральної історії, але всі експонати попсувалися так, що впізнати їх було неможливо. Кілька поморщених і почорнілих залишків того, що колись було опудалами тварин, висохли мумії в посудинах, колись повних спирту, брунатний пил з порохнілих рослин – ось й Шкода, бо я хотів би простежити етапи, якими йшло підкорення тваринного світу владі людини. Далі ми вступили до величезної, дуже темної галереї, підлога якої спускалася вниз від того краю, з якого ми війшли. Зі стелі звисали білі кулі, деякі з них були розбиті. Я здогадався, що галерея ця колись мала штучне освітлення. Тут я вже був більше у своїй сфері. По обидва боки галереї височили громаддя якихось машин, покритих іржею і поламаних, але деякі з них були ще в досить пристойному стані. Ви знаєте мій нахил до механіки, і не здивуєтеся, коли я скажу, що мені закортіло походити серед цих машин, а надто тому, що більша частина їх вразила мене своєю новизною та незрозумілістю, і я міг лише неясно здогадуватися про їхнє призначення. Мені спало на думку, що коли б я зміг розібратися в усіх цих механізмах, у мене в руках була б непогана зброя проти морлоків. Раптом віна так щільно притислася до мене, що я ж здригнувся. Спечити себе вогнем. І знову з темної далечини галереї до мене долинув той самий дивний стугін і шум, який я вчора чув у колодязі. Я взяв віну за руку, але тут у голові в мене майнула нова думка, я облишив віну і повернувся до одної з машин. На ній стирчав важіль, подібний до тих, що бувають на залізничних стрілках. Ступивши на підніжок, я обіруч ухопився за цей важіль і щосили натиснув на нього. Віна, залишившись сама, почала гірко плакати. Розрахував я досить правильно, бо за хвилину важіль таки зламався, і я вернувся до віни, маючи в руках палицю, придатно, щоб розтрощити черепа першому ліпшому Морлокові. А мені страшенно хотілося знищити хоча б одного з них. Ви, може, вважаєте, що то не людський вчинок – убивати своїх нащадків. Але людські почуття щодо цих створінь були ні до чого. Тільки небажання кидати війну та страх, чи не потерпить від цього моя машина, якщо я розпочну війну проти Морлоків, стримали мене, і я не подався зараз вже до темного кінця галереї нищити отих тварюк. Отже, тримаючи важіль в одній руці, а другою обійнявши віну, перейшов я з цієї галереї до другої, ще більшої, яка спершу здалася мені військовою каплицею, позавішуваною подертими прапорами. Придивившись уважніше, я впізнав у цих полинялих і почорнілих лахміттях напівзотлілі рештки книг. Вони давним-давно розпалися на шмаття, і на них не залишилося й слідів друку. Тільки де-неде збереглися поморщені корінці та погнуті металеві застіжки. Яке промовисте видовище! Якби я був письменником я міг би написати цілий трактат про марність частолюбства. Але в ту мить мене найбільше вразила думка про величезну і безплідну витрату праці, похмурим свідченням чого були всі ці зотлілі фоліанти. Мушу признатися, що згадав я тоді і праці філософського товариства, де було вміщено мої 17 статей з фізичної оптики. Піднявшись широкими сходами, Опинилися ми в залі, де колись певно був відділ практичної хімії. Тут я спе проходив багатьма запорошеними, мовчазними, почасти зруйнованими галереями, експонати яких поперетворювалися на купу іржі та обвуглених уламків. В одному місці я несподівано натрапив на модель копальні, а тоді ще зовсім випадково в одній герметично закритій вітрині знайшов два динамітні патрони. «Еврика!» – вигукнув я і радісно розбив вітрину. Але потім засумнівався, узяв один із патронів і пішов до невеличкої бічної галереї, щоб там випробувати свою знахідку. Ніколи не зазнавав я такого розчарування, як у ті 5-10 хвилин чекаючи вибуху, що так і не стався. Безсумнівно, патрони також були несправжні, і я мусив би про це здогадатися. Думаю, що якби ними можна було скористатися, я зараз же кинувся б до Сфінкса і висадив у повітря бронзові двері, а це, як підтвердили дальші події, остаточно позбавило б мене шансів. Ніколи не здавалися вони мені дуже міцними, і я думав, що зможу легко виламати їх своїм важелем.